Незабаром дорога звернула до великого відомчого дачного масиву, а я поїхав далі піщаним путівцем. Вже у повній темряві авто в'їхало на околицю старого села. Поміж дерев'яних, переважно збудованих іще до війни хаток, а зрідка віднілись новіші з білої силікатною цегли. Я зупинив авто біля невеличкого будиночка з дерев'яними, порядно потемнілими стінами, відчинив ворота і в'їхав у двір. Приїхали. «Це ваша дача?» Лікар з сумнівом розглядав зарослу бур'яном садибу. «Ага, можна сказати і так. Продавати її мені шкода, та й не купить ніхто». І необхідності такої в мене немає, от і стоїть пусткою. Я відімкнув хиткі двері. Ми пройшли через темні сіни і опинилися у просяклій пахощами нежилого приміщення кухні. Світло не вмикалося. Я прикував лікаря наручниками до дверної ручки, Присвічуючи собі запальничкою, відшукав у шухляді кухонного столу запобіжники і вкрутив їх у лічильник. Каламутне світло слабенької лампочки без абажура відкрило нашим поглядам вбогий антураж крихітної кімнати. Все умеблювання якої складалося з грубого базарної роботи буфета – такого самого стола і пари стільців. Серед столу лежала схожа на уламок цеглини позаторішня скипка хліба. Ні посуду, ані будь-якого іншого кухонного начиння видно не було. «Нічого», – заспокоїв я лікаря, – «це не суттєво. Я тут лише ночуватиму, та й то не завжди, а вам все одно доведеться мешкати у підвалі. Світло там є, Тапчане ми змайструємо і буде вам не гірше, ніж на горі.